Sziasztok! Ez itt a hétvégi kötekedő legújabb adása. A múltkor felvételről szóltunk, de most itt vagyunk. Leent az EB, úgyhogy erről fogunk beszélgetni a szokásos kis csapatunkkal, aki Fekő, Ádám, újságíró, diósgyőri Győri, Szurkoló, illetve Gazsó István végant a Fanta Sok nevű kispesti blogger, magam pedig Csepréki Botan vagyok, működve kiugrott sportóságíró. Úgyhogy vágjunk is bele. mert ugye ez a fantasztikus futball Európa bajnokság, már mint ami az érdemi részét, illeti, mert az, hogy most ki. ki Játszad, döntöt, az már szerintem teljesen érdektelen a mi kis béka perspektívánkban nézve. Egy kicsit az elején ezt fogjuk kivesélni, a másik pedig már áterevezünk a valódi futballnak a terepére, vagy a klubfutballnak a, a terepére. Fontosan a magyar, klub, klub futball, a magyar tisztel, klub. Az igazinak az igazi részére. Természetesen nem a Paks felállását fogjuk elemezni, és Bognárgyai Bognár taktikáját ma, ma a Vajda ellen hanem az, hogy a Fradi, hogy, hogy, hogy, kezd, hogy indított be, hogy gyújtott be egy elég erőteljes marketing kampányt, és ennek mik a, a tanulságai, nem tanulságai. Hogy tetszett az elvénysrácok, és most nem a utolsó perces gól felett érzett eufóriára gondolok, hanem hogy mi mindent így magasabbról nézünk, egy magasabb nézőpontról. Puh, uh... Ez volt az az elb, amikor, amikor amikor úgy döntöttem az elmúlt évek tapasztalati alapján, hogy a, a közösségi média és a, az ember mindennapi internet használata kényelmesen rá tud telepedni az, egy ilyen futballesemény elvezetére, és úgy döntöttem, hogy egy ilyen, ilyen digitális detoxba helyezem magam erre a, erre a pár hétre, hogy én ebből, erről semmit ne tudjak, semmit ne lássak belőle, és azt kell mondjam, hogy egészen elképesztően szórakoztató volt. A, mind a magyar meccsek, mind a többi meccsnek a, a Hát mondjuk ki azt, hogy relatív rosszasága, tehát hogy ez egy minden idők egyik legunalmasabb és legkelemetlenebb je de erről majd szerintem még úgy is beszélünk, de hogy, hogy most kimondottan csak a magyar meccsekről beszélve, hogyha az ember úgy nézte, hogy, hogy futbalszúrkulóként és semmi mással nem törődve, mint ennek a, a válogatottnak meg az EB-nek a bűvületében élve, akkor ez egy, annak ellenére is egy szórakoztató dolog volt, és annak ellenére is egy remek dolog volt, hogy a svájc ellen például a rosszi magához képest is egy óriási betlizett Nekem nekem egy csodálatos élmény volt. De mi jó, hogy volt nekem, ugye volt az az elég nagy szerencsém, hogy én a hármából kettő meccsre ki tudtam menni élőben. Élőben a világ legrosszabb meccsei is jók. Én egyébként tartom, hogy a, én a németek, németek ellen nem voltam kint, a svájciak ellen. Szerintem egy, egy egyébként alapvetően szórakoztató meccset játszottunk, most az máshogy borzasztó első félünk volt. A Skótok eleme nyilván az az utolsó 900 perces gól az, az felül szokta írni ezeket a kritikai megállapításokat, hogy borzasztó volt a színvonal. Szerintem az egy nagyon érdekes helyzet volt, hogy annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy túl teljesít a magyar válogatott, hogy most azzal, hogy itt Nagyjából nem vallottak egyébként szégyen, tehát így a papírforma a játékosok képesi alapján nagyjából ez. Svájc ellen simán egyenlíthettünk volna egyébként, de nem lett volna a meglepetés, a skótokat így erőből meg tudtuk verni. Németek ellen szerintem ezt együtt néztük, vagyis hogy a boton nem volt ott, de hogy a Pistával együtt néztük, szerintem, szerintem semmi probléma nem volt, így, így, így nagyjából ki lehet kapni tőlem, engem aztán nem zavar. Ja, ja, izgulható meccsek voltak. És, és igen, igen, most az, hogy ez a csodafaktor nem, nem történt, ez szerintem nem egy akkora katasztrófa foci ügyben. Az, hogy ez milyen hatást váltott ki az, az országból, hogy elmarad egy, egy foci csoda, az szerintem egy egészen másik kérdés. Egyként egy érdekes adatot azért hozzá tennék, ez a, amikor, amikor arról beszéltél, hogy várható eredmények, meg, meg foci csoda, ilyesmi, hogy azért azt vegyük hozzá, hogy ugye a sorozatban volt a harmadik elvénk. És legutoljára meccset még 2016-ban az első fordulóban az osztrákok ellen nyertünk. Azóta 8 mérkőzés nyeretlen volt. Hogy elég De... fontos. És teljesen más volt a percepciója mégis az egésznek. Tehát, hogy, hogy valamilyen csodatörténetnek fogtuk föl azóta is egy, egy, egyetlen egy darab uh, győzelemmel. Én nekem az egész, a, a, és aztán kihagy szerintem ez sok mindenre, az egész úgy jött le, hogy, hogy egy, egyrészt Egyrészt nem hoztunk semmilyen extrát, tehát hogy, hogy egy fél idő kivételével, vagy egy összeomlás kivételével tök jól lehozták ezt a, a, az ebéd. De az, amit én előtte tippeltem, hogy vagy nagy összeomlás lesz, vagy valami kifutott eredmény, az természetesen nem jött be. Tehát hogy, hogy, hogy a, a, az összeomlástól sem voltunk egyébként távol, mert a kifutott eredménytől sem voltunk távol. Én azért vitatkoznék veled, mert szerintem mutattunk egy olyan dologban extrát, amit az LB előtt szerintem kevesen gondoltunk volna. Az LB előtt azért Azért benne volt a köztudatban valamennyire az, hogy nagyon rövid a kispadunk. Tehát, hogy van egy, van egy viszonylag erős kezdőnk, egy európai középszintű megfelelő kezdőnk, de a kispadunk megrövid. Tehát igazából nincs minőségi cserénket. Hát most nyilván ott van a keret harmadik, negyedik legértékesebb játékos, a gazdagdani, de hát például az ő van vagyunk a legjobban tele, tehát ő, ő, neki nem sok esélye van bekerülni. Viszont amikor a Svájcmen család kiderült, hogy, hogy ez a védelem úgy abban a formában nem működik, a Rossi bele tudott nyúlni. Tehát mégis, csak tudott találni uh -huh. olyan embereket a keretben, akik lehozták a német meccset, egyébként a német meccsen nem is voltunk annyira vészesen rosszak, és utána pedig a skót meccset is. Tehát igazából bele tudott nyúlni ebbe a keretbe, mégis talált benne valamilyen mélységet, és azért se felejtsük, hogy a Négo, aki, aki sérült volt az RB alatt, mégis meg tudtuk oldani a széleket. Tehát, hogy, hogy, hogy kiderült, hogy lehet, hogy összességében ez egy nem Európa legerősebb keretes, lehet, hogy a 24 csapatból inkább a, inkább a második, 22. második, van, második 20 van, igen, de hogy mégis talált benne egy. Olyan, olyan tartalékot a rossz, amivel, uh -huh. amivel azért tudott pontot szerezni. És uh, szerintem, egy, és egyébként ne felejtsük el, ugye a Csabot Kevint, aki szintén egy, ne, nem egy alapembere a válogatottak hát hagyományosan, csoda, kivitték, az is csoda, hogy kivitték. hogy uh, meglepetés volt. Kifejezetten meglepetés volt, nem is volt tök jó szezonja. Én azt se tartom egyébként kizártnak, hogy egy valamivel minőségűbb Koplárovics-Bélai karriert <gül> várhatunk tőle, mert bár borzasztóan tehetséges játékos, de azért, azért ne tehát az azért megint megtörtént, amit mindannyian egy kicsit vártunk, hogy abban a pillanatban, amit belőtte ezt a gol ellen megérkezik a magyar szakértői brigád, és már azt kezdik el tippelgetni, hogy hova fog eligazolni külföldre. És akkor itt térnék rá, csak hogy ne untassam senkit a szakmai észével, hogy ennek az egésznek a percepciója szerintem viszont sokkal-sokkal tanulságosabb. Tehát az, hogy, az, hogy az ország kettő részre szakadt, a, a, hát jó, valójában többre, de kettő viszonylag nagy táborra, ami egyébként meglepő, hogy mennyire kevés politikai szakadás. Egy kicsit az is, de szerintem nem teljesen az, hogy az egyik az az a réteg, aki szerint mindenképpen nem is tudom, szívretet kézzel bőgnünk kell, hogyha a Nemzeti 11 szigorúan nagy kezdőbetűkkel írva a Nemzeti 11-et pályára lép, akkor tök mindegy, hogy mit játszanak nekünk, akkor is egyébként az életünk legszebb pillanata, hogy ott lehetünk, és buzdíthatjuk őket, és együtt lehetünk magyarok, és hátrafelé nyilaszhatunk, és stb. stb. A másik pedig, aki, aki, aki, aki elképesztően megsértődött azon, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hol van az a, az a csodatétel, amit mostanában tökre megszoktunk a válogatott körül. Tehát, hogy Németországot miért nem vertük meg megint, mikor az, a nemzeti évek megvertük, meg egyszer döntetlen játszottunk velük. Talán miért nem vegyük hülyére a skótokat, miért hol, hol vannak a parádéink, miért nem csinálja a szoboszlai Dominik Németország ellen, mint Montenegro ellen. Tehát, hogy, ez, tehát, hogy egy csomó ilyen teljesen értetlenkedés történt, ami miatt, és én egyébként ennek tudom be, hogy erre az elvére egyáltalán nem telepedett rá olyan nagyon durván a politikum. Szerintem ez egy nagyon fontos rész, hogy megvoltak ezek a szokások, gratulálunk, veletek vagyunk, de politikusok szájából Facebookon, stb. stb. Ezt a szokásos felkérdezést, amit három évvel ezelőtt lehetett hallani, hogy mit keres Fekete Győr András a stadion környékén, mert hogy ezek nem is akartak, nem most akartak stadion, stb. stb. Ez most valahogy elmaradt, szerintem ennek tudható, mert annyira nem volt látványos ez a siker most, hogy ezt kitegyük a, falra. Ugye a Magyar kormány az nem szeret nem egyértelmű győzelmi narratívát hazudni. Na, szerintem is ez a se nem bukás, sem se kitörő siker. Ö, ö hanem ez, a, ahogy a Pista is mondta, ez az egyrészt rész más másrészt, ugye, tehát, hogy vannak ebbe azért pozitívumok. Ez a hangulat ö, teszi arra, hogy egy igazán nagy ilyen hisztéria kertődjön körülötte. Mondjuk nekem azért meglepő volt az a, az a primitív plelejus gyűlölet, ami, ami mondjuk a svájci meccs után kitör, így, így kommentekben, mémekben, viccekben a, a, az online térben. Tehát az, hogy De, de az, azt én kevésbé én azt már kevésbé érzem a, a politika hatásának, hanem az, hogy a futball visszahelyeződött abba a helyére, amire mondjuk a, a 70-as, 70-as években is volt a, a magyar társadalomban, hogy egy egyszerre fe, felemelt, egyszerre irigyelt és egyszerre gyűlölt közeg a, a futballé, akiket lehet, lehet ünnepelni, viszont, hogyha nem úgy ha, ha, ha valami nem tetszik benne, akkor nagyon jókat lehet belerúgni, akkor, akkor a saját frusztrációnkat, a saját életünknek a, a gyötrámeit azt nagyon jól le lehet rajta ö, vezetni, turkálni a futbalistáknak a, a zsebébe. Ez egy nagyon lehet, fel között, lehet hogy... hozni az lélegeztető, vagy a COVID, COVID előtt ugye, ugye Ugyan, lélegeztető gépeket hát, lehet hát, lehet kellett volna vagy. venni a, a focira költött pénzből, azt hogy a covid kiderült, hogy hülyeségre lesz hogy gépeket venni, és aztán abból is loptak egy csomót, és azóta már, azóta már kórházaköt. Igen, de most, most ugye, most ugye van, de elfogadtuk, hogy a sportot támogatni kell, úgyhogy most nem, a, most nem a skótok elleni győzelmet kellene ünnepelni, hanem a hosszú távú serp, serpenyődobálás el, elért junior vb junior címet kellett volna ugye, ünnepelni, meg a kajakkenusoknak, ha nem tudom, három évvel a aranyait kellett volna ünnepelni, ugye ez volt a, a a, a, az egyik válasza erre, hogy hát most miért olyan nagy dolog, hogy lőttek egy góltújás kótoknak. Jó, én, uh, én bo bocsánat, hogy félbeszakítalak, én ezt nagyon-nagyon sokat tudok régyelni ezen, amikor elkezdjük ezt az ilyen, ezt, ezt az ilyen miért, nem má, miért nem azt ünnepeljük, hogy kérdéseket, és ez a klasszikus, hogy ezt jellemző módon olyan emberek teszik fel, akik egyáltalán nem érdeklődnek valójában a kajakkenú eredmények iránt, hanem csak így éppen túrtak valamit, a, a, a, hogy, hogy, hogy, hogy na, bezzeg ez, nyugodtan mindenki ünnepelhet természetesen. Szerintem a kajak is király ünnepelni, hogyha valaki erre teszi fel az életet. Az, hogy valahova többen mennek, én nagyon nagy black metal rajongó vagyok az ilyen norvég szénából, nem sértődök meg, hogyha az én kedvenc koncertjeimen csak 40-en vannak, és az árián pedig a puskás anyát tölti meg. Én, én, én magam jobban is érzem magamat a 40 ember. Ja, egyébként azt így nem érzitek, egy kicsit elmeditáltam azzal, amiről beszéltek, hogy, hogy ez a, hogy kicsit így, mintha arról beszélnétek, hogy visszavett ez a, ez a hőbörgés így a foci -EB kapcsán, meg egy kicsit más síkon jelent meg, hogy ez nem lehető annak a hatása, hogy az elmúlt 8-10 évben a válogatott relatív sikereket sikerre halmozott, tehát hogy ilyen hónapról hónapokra szállított eredményeket akár a Nemzetek Ligájában, akár a Selejtezőkön, akár a Teltházas Népstadion beli amiket lehetett azért mutatni a, a médiában, hogy nem lehet az, hogy, hogy egyszerűen ilyen, ilyen a maga, maga, maga a magyar válogatott teljesítménye az egy ilyen, ilyen hétköznapi dologgál kezdett válni ebbe az országban, és az, hogyha hétköznapival válik a válogatott, akkor az más reakciókat is fog szülni. Sőt, sőt, nem is a válogatott teljesítménye vált hétköznaponként, hanem, hanem a válogatott csodatételei váltak hétköznapivá egy kicsit, és ezért van most ez az ilyen semmi, hogy akkor figyelünk rá, amikor valami nagy csoda van. Na, de hogy egyébként, a, ami, ami itt az egyik legnagyobb kérdése volt, nem tudom, mert nyilván észrevettétek ti is ennek az LB-nek, hogy Magyarország saját alanyi jogon esett ki, a csoportmérkőzéseken, vagy kiejtették az angolok, skótok, vagy angolok, portugálok, és a többi. angolok is. Igen. Az angolok is. Uh, hát. Igen, hogyha, hogyha, hogyha. Na, még az előző feledéshez visszatérve igen, szerintem kanonizálódott a, a futball megint Magyarországon, a, a, a vezér a vezér játékszeréből egy kicsit megint egy ilyen, ilyen, egy ilyen társadalmi közösségi dolonká vágy, és ezért kevésbé ezért érnék meg kevésbé az, hogy jaj de jó, hogy, hogy bukik a válogatott, mert akkor a vezérnek a játékszere bukik, ugye mi, az, mi ezért ezért is gyűlöljük, vagy ezért is nagyon kényelmetlennek az, amit az elmúlt 11 évben ö, művelt a politika focival, mert hogy a mi fejünkre is vág, ö, egyet, vágták ezt. Most egyet, megmondtad ez... a, de, a botín, mert a adás második felébe szeretném, hogyha úgy ezeket majd elmondták. Ö... <gül> igen, igen, igen, lesz egy sokkal igazság. <gül> Szerintem ennyi, so, azért. Igen, és ah, ah, a, csak, hogy ugye felteted ezt a kérdést, hogy a, a 24 csapatos borzasztó, gyakorlatilag borzasztó. Elrontották az egész nevetséges. A foci az nem egy számolgatós Magyarország. A hagyományosan számogató sport. De, figyelme, De, hogy, az, nagy, ha valamit nagyon élveztem, az a három nap a magyar skót és a, a portugál-grúz meccs között. Tehát az, amikor, amikor valószínűséget kellett számolni, eseteket számolni, az tényleg olyan volt, mint a 2000-es évek közepén, hogy, hogy hányszor kell még Litvániát legyőzni, és hány ahhoz, hogy meglegyen a negyedik kalap, mert akkor talán elkerülhetünk egy olyan erős ellenfelet, akit szintén abból a kalapból sorsolnának. És akkor hátha a következőben majd a harmadik kalap, és akkor megint léphetünk egyet, és akkor 2040 környékén, egy lehet. Igen, ez, ez, egy, ez, ez, ez, ez egy nagyon ismerős Köszönöm, szórakozás imádza, volt. Imádza. Természetesen egy kicsit nekem is fiatalságomat hozta vissza. 88%-os esélyünk volt a továbbjutásra a magyar skót lefújása után. Igen, szóval, hogy elképesztően szórakoztató volt az egész. Ettől függetlenül a. Focinak ezt a kieséses második helyet megszerezzük vonalat, ez, ez szerintem nagyon megölte ez az egész. Nyilván az is, hogy mesterségesen fel vannak ugye duzzasztva ezek a világversenyek, tehát hogy valójában a, a, nem akkora, tehát, legyünk közöttük, nem akkora dolog már kijutni egy csoport körébe. ezt kijelenthetjük. Sőt, az az igazán durva, hogy a csoportkörből tovább jutni se olyan őrületesen nagy truváit, hogy Azért nem azért beszéltem. Ez Ott van egy igazi világlassz, és nekünk meg csak egy majdnem világlasszunk. Mertha nem, nem jobb egyáltalán egyébként, a Kváb Igen. De, de jó ha, már de. hogy lenne már jobb, de ezen majd mindegy hát ne is, mert a Napoli ne legyen már az a szint, mint a Liverpool, na mindegy is. Nem adná, Pali, a Napoli a, a, a szerijá úgy megnyerni, tudom, 19 pont előnyel a, a BL legszebb játékát játszani évekem Igen, évek idén hagyadik lett a Napoli? Úgy vele. Na mindez, szóval ebben ebbe, ebbe, ebbe most nem menjünk vele. Szóval igen, te, na, na szóval szerintem ilyen szempontból teljesen az a, Az szerintem egy fontos dolog, hogy... Hogy szerintem nagyjából saját jogon estünk ki egyébként. Persze, szerintem, szerintem, szerintem, egy, szerintem ezzel a minőséggel, ezzel a egyébként menünk közül egy teljesen ilyen, ilyen az, az, az, majdnem az egész ebbé mezőnyébe bele simulva egyébként fantáziátlan és kockázat kerülő játékkal nagyjából ezt illik elérni. Két megjegyzésem lenne ehhez, mi kicsit ilyen történelmi dolog. Az egyik, hogy a 28, 24 csapatos világeseményt 82-ben rendeztek talán először a Spanyolországi VB-n, és ott rögtön kiderültek ennek a hiányosságai. Ugye akkor volt egy legendás mérkőzés egy Németország-Ausztria, ahol a németek egy núra nyertek, ami azért érdekes és mert abban a csoportban még Algéria és Csile volt, és Algériának két győzelme volt, Németországnak egy, Ausztriának szintén kettő, és kiszámolt, a németek játszottak utolsónak, tehát Algéria-Csile lement, és utána játszottak a németek. És pontosan tudták, hogy mi kell ahhoz, hogy ők jussanak tovább, és az osztrákok. És a világ egyik legundorítóbb mérkőzését, egy 1-0 meccset játszottak az osztrákokkal, ha már, tehát ha már hárommal nyernek, akkor már Algéria jut tovább, gól különbséggel. Tehát a világ egyik legundorító meccsét, amiről egyébként azt is érdemes tudni, és saját Wikipedia oldala van magyarul is ennek a mérkőzésnek, tehát ez annyira, annyira nem sikerült jól, hogy utána 86-os VB-re már átalakította a FIFA lebonyolítását a csoportmeccseknek, és az utolsó fordulókat egy időre Egyszer, játszott, egyszerre aha. kellett játszani, de most a mostani évben ismét kiderült ennek egy hiányossága ennek a rendszernek, ugye pont, pont a magyarok példája miatt, hogy mi egy vasárnap, dél, vasárnap este kiderült, hogy hány pontunk van és hogy állunk és utána szerdáig kellett számolgatni azt, hogy, hogy a legjobb harmadiként tovább tud-e menni a válogatott, viszont előállt az a speciális helyzet, hogy az utolsó mérkőzésen a portugálok, akik már egyértelműen továbbjutottak, gyakorlatilag megtehették azt, hogy ellenfelet választanak maguknak. Nem állítom, hogy ezért kaptak ki Grúziát a és tehát hogy nehogy de hogy előállt, előállt egy olyan speciális helyzet, hogy a portugálok pályán tudtak áll ellenfelet választani maguknak. És, és itt szeretnék átkapcsolni egy másik történelmi dologra, amikor pedig a vízilabdára, a, egyébként a vízilabdáról annyit, hogy akik a magyar futball sikereit néha így lenézik, és azt megbezeg a vízilabdások, pont valamelyik héten egy kocsmába kérdeztem a mellettem hőbörgőt, hogy legalább egy dolgot mondjon meg nekem, bocsánat kettőt, hogy hányan vannak a pályán a vízilabdában, és hány percig tart egy negyed és szegényként nézett ki a fejéből, de nem is ez a lényeg, hanem nem tudom, emlékeztek-e, vannak ezek a különböző vízolabda események, Világkupa, Világliga, Világbajnokság, Európa-Liga. Az évente két-három világesemény, ami összehozza a nemzetet. Is igazán, amikor gól. havonta, tehát idén volt havonta. De az a lényeg, hogy ezek hülyébb hűebb lebonyolítási rendszerek, tehát hogy a csoportkörből nem esik ki senki, vagy egyesik ki, még egy csoportkörben, de ezek itt össze a. És utána itt van a csoportgyőztes, rögtön az elődöntőben megy a csoport második, harmadik, még játszik egy ja, egyet. Van ilyen, igen, igen van a, a kézi egyébként a kedvencem, ami, a, a, ami, amikor tényleg élő ember nem érti, hogy egyszer csak én, én, én bevallom, tényleg nagyon mérsékelten követem KB hírek szintjén az szintén ilyen két havonta megrendezett világeseményeket. És, és nézem, hogy itt éppen nyolcadikok vagyunk, kilencedikek vagyunk, de még van esélyünk valamire, ami nem tudom, hogy pontosan mi, hogy akkor olimpiai kvalifikáció, Mit tudom én, milyen, milyen 16-ot döntő, és itt teljesen elképesztő. Én, én, va, va, vagy én vagyok nagyon hülye, egyébként bőven benne van a pakliba. <gül> De az <gül> az, a vizladához még csak annyit, hogy, hogy nem tudom, mennyire emlékeztek. Azért a 2007-ben rendszeresen volt az, nem akarok országot mondani, hogy melyik csinálta, egyébként több is, aki ebbe a második csoportkörökben ezeken a világeseményeken már gondol, gondolkodott az, hogy neki melyik ágra érdemesebb kerülni, hogy elkerülje mondjuk a szerbeket, magyarokat vagy valakit. és e, e, adtak mérkőzéseket. Hogy, hogy ja, de szerintem ez tudjanak. benne van egyébként, az ilyen típus... Most, ugye, most ugyanez van, ez történt gyakorlatilag most az RB-n is, hogyha nagyon úgy nézzük, hogy a portugálok igazából már választhattak maguknak. Tehát hogy ezzel a lebonyolítási rendszerrel, ezzel a 24 csapatossal úgy néz ki, hogy mindig vannak valamilyen problémák, amiken nem nagyon tud átlépni a a rendszer. Egyébként még egy, egy kis fánfektet szeretnék elmondani, mert unalmasabb időmben kiszámoltam, hogy amikor az angolok nem verték meg a szlovénokat, tehát nem jutottunk tovább miattuk, hogyha ezt így lehet fogalmazni, akkor ha az angol válogatott keretértékét átváltott csirkefarhátra, majd ezt a csirkefarhátokat elkezdett kamionokba bepakolni, és a kamionokat egymás mögé rakod, akkor egy Budapest-Párizs távolság kamiont fogsz kapni. Tehát ennyire értékes volt az angol válogatott a magyar válogatott Bécsi el, csak annyit mondanék. Tehát, hogy egy elképesztő mennyiségű pénzösszegről van szó. Kicsit nem kell de, ezt az de, de ez, ez, ez kicsit olyan ugye a yeah, hülye nobel ez a hülye statisztika valószínűleg éves verseny, Éves versenyén valószínűleg a shortlist ellennél azért ezzel a számogatással. Nekem nagyon régi elvem, hogy egyszer, egyszer valahogy megpróbálom, hogy az esi vegye a aminek a többszörösje az egy kamionnyi csirkefarhát. Megjegyzem egy olyan 20-25 tonna fér el egy, egy szabvány trélerbe, aminek a hossza 12,5 méter. Tehát, hogy lehetne egy ilyen esély mértékegység, hogy, hogy csirkefarhát, kamionnyi csirkefarhát, angol válogatott. Tehát, hogy ez egy ilyen ez igen, az is, van egy kicsit. Ez igazság egy kicsit lecsitott a, a nap. Igen, tényleg hőségviadó van, örülök neki, hogy gyorsan az angol De én visszanyagarok, -e? tényleg egy kicsit a csirkefal háttal visszavezve a focidá. Azért jó ezen, de ez a 82-es. 82-es német ö, osztrák példát, mert nekem egy másik osztrák már csutott az eszembe, meg 78-ból az konkrétan annak is Wikipedia szócikke van, és konkrétan nem tudom, pólókat nyomadtak a mai napig ö, ö, az egyik kommentátornak az a ordibálásából, amikor 78-ban legyőzik a németeket 3-2-re a kordobai ícsoda során, ez pedig a középdöntő szakasza, ugye a a 78-as VB-nek, és tényleg, tényleg a mitológia része egy olyan meccs, amikor a középdöntőben az győzelemel együtt is az utolsó helyen végeznek. Tehát, hogy, hogy pont szerintem ez a skót meccs, ez sajnos pont ugyanez a kategória lett, a, a csodálatos, fantasztikus, heroikus küzdelem a majdnem lemészárolt Varga más után a, a, a figura szerű csobot kevél lő egy gólt, a, a, egy kapufált, és utána egy gólt. Hogy tényleg heroikus, hatalmas győzelem a semminek, de hogy a ettől is lesz szép, hogy ezeket azért így nagyon kedves emlékként fogjuk őrizni, és fogjuk tudni, hogy hol voltunk akkor, amikor most ez a futball, ez az, hogy semminek örülünk, persze, semminek örülünk, minden létezősport esemény megünneplés, akkor a semminek örülünk. Jó, de még abban a viszonyrendszerben is a semminek De hát azért örülsz, mert mindez szerintem ez már kicsit messzebbre vezet, hogy miért Tűnnek, ezek ennyire feszül pillanatnak, meg ennyire csodálatos dolog, szerintem ebben nem érdekes belemenni. Én még egyébként egy -egy -egy lezárásképpen azért azt hozzá szeretném csak, hogy mindenféle ilyen közéleti dologról is legyen szó, hogy az viszont teljesen elképesztő volt, hogy a, hogy, hogy a magyar kormányhoz megfelelően közelévő sajtóorgánumok milyen egybehangzóan, teljesen őszintén, valamiféle ilyen igazságtalan összefogásnak, összeesküvésnek adták elő azt, hogy Magyarország kiesett. Most már teljesen. A különösen hülye rétege a magyar közéletnek azok tulajdonképpen azt magyarázzák, hogy a németeknek eleve csaltak, ellenünk is csaltak. Valószínűleg nem látok, hogy a jobb, hogy jobban, jobban játszanak. Hát jó, jó, na, na mindegy. Szóval, hogy minden, minden, mindenki összefogott már megint a magyarok ellen, és felhasználták, és meglepő, hogy mondom, a politika szintet, ilyen közszereplői szinten, nem na, hogy ilyen értelmezhető, választott közszereplői szinten talán nem jutott ebben, nem vagyok benne teljesen biztos, de hogy de hogy ezt képesek voltak így összehozni, hogy milyen, milyen ö, ö, ször, szörnyűség, hogy má, má, már megint a magyarokat bántsák, ez, ez valami egészen katasztrófa, és most erre megint rájött ez a már a legutóbbi, világ, legutóbbi előtti világbajnokságon is megjelent, és most már egészen magas szintre jutott. Ilyen nettó rasszizmus, hogy most alapvetően az a baj, és ezt kettő csapat ellen szoktuk mit a Isten felhozni, a németeket gyűlöljük, de oda még Wintermantel Zsolt, az újpest egykori nagy nagytudású polgármestere, kirakta, hogy ő még annak idején németmeszt is hordott újpest meccseken, mert az még egy tisztelendő nemzet volt, de most már nem lenne képes, mert ebben az emberbe nincsen semmi tiszteletre méltó. Krósz előtt mondta, vagy Krósz után? Ezt még előtte mondta szerint. Uh, igen, azóta már, azóta már a Tonik Ross, aki kifejtette, hogy túl sok a migráns Németország, úgyhogy nem költözik vissza, ő, a, ő, ő, ő, ő most már egy jó fej, jó fej német lett, ő most már a hagyományos német értékeket ugye mégiscsak visszahozta. Igen, vagy Spanyolországban a hagyományos német értékek? Igen, és hogy ilyen teljesen megdöbbentő, hogy, hogy, hogy ezek a figurák elkezdik képesek, képesek lehozni, hogy ezek a régi jó, jó Németország, ami, legyünk őszintén, ez 90%-ban ez az ilyen. Ez az ilyen ez az ilyen, hogy is mondjam, ilyen náci nostalgia, hiszen a, a hagyományos német értékek alatt a régi Németország alatt általában nem azt a ezért csodálatos, nem is tudom, ez 80-as évekbeli NSK-t volt, szokás érteni, amit még lehetett tisztelni. Na mindegy. Másrészt pedig ugye a franciákkal kapcsolatban, akik a 80-as évek válogatatjának kiteszik a képét, mint az Isten csupa fehér ember volt, ott, és alatta az új, ahol rengeteg bevándorló hátterű általában nyilván az egykori ott a érkezett focista van, és ilyen kommentár nélkül a Fidesznek a tényleg a legalját képviselő megafonos hű a gyerekek király, ilyen kommentár nélkül hogy mennyi minden változott és jó látsaton az a hivatalos baj hogy sok a fekete és ez a, és ez egy annyira megfertőzte a, a gondolkodást hogy, a, hogy, hogy, hogy ők azért az ellenségig mert sok a fekete hogy én csak egy pislogtam hogy mennyire nem háborít ez már førssénkit igen ez én... a egy gyorsan közvet szúrok, hogy a, azért ebben a Francia van. Ugye a legutóbb a francia-horvát VB döntőn még volt indok arra, hogy miért lehet ezzel jönni, illetve hát még le volt értelmezhető indok, most azért volt egy háttérindok is, azt ne felejtsük, hogy a francia válogatott többszínes bűrű játékosa, és az elmúlt hetekben az E.B. ről kommunikálta azt, hogy az aktuális francia választásokon ne a szélső jobb oldalra szavazzanak a franciák. Konkrétan nálunk elképzelhetetlen módon kampányoltak a meccs előtti sajtótájéhoz a tonnyakózatnak. Azért nem amit de azért láttuk mi a Frodo játékosait a 22-es Mondom elképzelni, például most Nehelyes Lászlóta, hogy beül a sajtótájékoztatóra, és, nem, akkor, nem, ilyen nincs és pont a akkor a Magyarországon a, a, mit tudom én, a fő, a, az önkormányzati választás, és akkor azt mondja, hogy, hogy a, kire szavazzanak az emberek. Ilyet, ez, ez teljesen elképzelhetetlen lenne Magyarországon. É, és, és ezt ugye egyámba Pétol, tehát, hogy... Akire azért figyel a világ, tehát... É, a... Hát persze, igen. Hát kigondolta volna, hogy egy alapvetően a bevándorlási, tehát alapvetően szélséjobb kérdései által érintett ember egyébként a Nyilván, mivel ugye Magyarországon talán a szoboszlai Dominiköt meg a Márko rossit leszámítva egyébként, nincs olyan szereplő a futballba, aki igazából nagyobb, mint a kormány... Franciaországban Mbappé-t többen szeretik, mint akármelyik melyik francia no, politikus Tehát tegyük hozzá közben a francia válogatott történetének messzelegszebb időszakát éli az elmúlt tizenpár évben tehát hogy gyakorlatilag a, a bármelyik világeseményen ha nincsenek benne a legjobb négyben, az csalódásként lehet megélni mondjuk az, ahogy most bejutottak az is az, tehát az, az hogy az összes meccs borzasztó, szerintem nem kell kiemelni szerintem két jó meccset láttam ezen az évben. de összesen. az, hogy ott voltak, az tagadhatatlan. Igen. Én, én, én meg ez a megafonos Dák Dánieles primitív afrikázáshoz, a franciák afrikázásához akarom hozzá és egy kicsit át, direkt is hogy át, át, majd átövezzünk a következő témára, hogy, hogy igen, hozzára, hogy mondjuk kirakják a 98-as VB, vagy a 84 nem a, a 98 as 98 hülye, vagyok, a 84-es győztes csapatot meg a, meg a mostanit, és akkor közben oda rakhatnánk azt, most nem fogok pontos, de a 2013-as U17-es VB győztes francia válgatott képét is, ahol szintén ott azt hiszem kivétel nélkül csak ö, ö, színes játékos ö, ö, szerepel a képen, csak hogy a jobb felső sarokban szerepel egy Loïc névű, negó nevű játékos is, ugye, aki szintén bevándorló háttérrel, Párizs környékén születve, ö, Gázlupi háttérrel Párizs környékén születve, eljut a, a, a, az utánpótlás vázatot még Franciaországban, de több kanyarat vesz a... a az élete is magyar válgatott lesz. De hogy ezeket az embereket simán be lehetne azzal szivatni, hogy azt mondott, hogy Úristen, milyen válgatott ez, ez az U17-es, és nézve a 84-eshez ja, képest, beszívat, és nem, nem, venni ilyen észre, ilyen hogy ott van, nem venni észre, hogy ott van az, akit egyébként, egyébként meg, meg teljes joggal ugye ajnározunk. Ja, sz sz ő szerintem ő ez nem lehet be, szerint, szerintem felesleges beszivatás, szerintem, szerintem ez egy olyan típusú, én, én, én nem is azt mondom, hogy ők a hülyék, mert nyivel hülyék, meg, de majd ez valama, ő, aki nem valószínűleg, valószínűleg el, el fognak vele számolni előbb-utóbb, de hogy, a, de, de, de, de hogy ez, a, ez az ilyen általános butaság, és a magyar társadalomnak ez az, legyünk készítettük, jól láthatóan egyre erőd könnyebben elengedjük ezeket az egyértelműen ilyen rasszista dolgokat, sőt a hétköznapi részének teszünk, ez szerintem borzasztóan kellemetlen, és az, hogy ezt erre a focit használják fel, ezek az ilyen tudatlan barmok ezt én szintén egy katasztrófának tartom. Szerintem az át minket a hogy amiről... A rasszizmus. Igen, igen, igen, hogy, hogy, hogy ennek a ennek a, ennek a közbeszéd, kirekesztő kirekesztő akkor... közbeszédnek a kirekesztő közbeszédnek a képviselőinek a másik nagy kedvenc, a hallfutballt nézzük, ugye a Fradi a vállataton kívül, és hogy, hogy, hogy sikerül egyszerre folytatni ezt a kirekesztő retorikát, és egyébként hét játékossal, hét bevándorló hátterű, vagy bármilyennek nevezzük, hazasági bevándorló, bármilyennek nevezzük, hátterű játékossal uh, felállítani a, a fradit. És, és a, a gyakorlatban igenis meg tudják valósítani azt, amiről a, hogy mondjam, a befogadó társadalmat uh, Vizionáló emberek, mondjuk, amilyen, mint amilyen én is vagyok, meg lehet, hogy van még itt olyan ön közöttünk, ábrándoznak, tehát hogy tényleg meg tudják csinálni azt, meg tudják valósítani azt. Amit egyébként hallanak. Hát a Jolly-on erről írt egy e-mail most te beszélsz, de szerintem először hallgassuk meg ezt a zenét, és aztán egy kicsit beszélünk a Fradiról. ez az Mert egyik, nagyon szeretem ezt a szurkolóérik most, amiből a Veszcem Juráiti angol a a dal, de úgy meg most játszanak a Fradival barátságos meccset, teljesen érdekel, hogy mi lesz az eredmény, aztán visszatérünk és egy kicsit hazai vizekre. Ez a Forever Blowing. Az, Nagyon öö, szépen mondtad. És figyelj, be is kapcsoljuk a pultat, el, sör, mert csak szerintem hatékonyabb, hatékonyabb lesz.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 Sziasztok, újra itt vagyunk. Most már sikerül bekapcsolni a, a mikrofonokat és még a, a zenének, úgyhogy minket, minket hallhattok újra. E, folytatjuk a hétvégkötekedő újabb adását, és a, a, az, ami megragadta a kollégák figyelmét az Elvé közben után, hát a magyar elB szereplés után az a a Fradi kezdett egy ilyen egészen erőteljes, vagy legalábbis ebben a buborékban erőteljesnek számító, és nagyon karakteres és jól, jól kimunkált kampányban, hogy lecserélték, nem tudom, 15. mondjátok meg, 10-20 év után a nike a mez szállítójukat, sportszárszállítójukat egészen pontosan a Macron <gül> nevű cégre, hát ugye itt is lehetne ugye a párhuzamokkal és ellentétekkel, és, és azt műveték, hogy mindenkinek elkezdtek a megjelenés előtt, nyilván a me mez megjelenés előtt mezeket küldeni celebeknek, akik aztán szépen lefotózgatták magukat, és és a közösségi médiát ezzel, hát nem, nem ezzel is ez legyen nem is csak celebítnek hanem a, egyébként olyan embereknek küldtek akik egyébként együk itt fradi szurkolók ez, tehát, hogy, ez a celepszó nem volt hoyda igen Kubatav lista, gondolom, ebbe is él, hogy, hogy, hogy kik, a, kik azok, akik a szurkolnak. Ja, szurkolnak. Van egy VIP-től abban az egyszerben. Várja az, szurkolóként, azért nagyjából tudjuk, hogy kik szurkolnak. Persze, persze, tudtán. csak viccelek. De hogy, de vagy hogy szerintem ez egyébként egy nagyon... Tehát, hogyha leveszem leveszek minden mellékiszt és apróságot, akkor akkor akkor ez egy nagyon már-már meglepően európai hangulatú kampány volt, hogy, uh, itt, itt, mert itt szerintem fontos kivenni. Ha jól látom, akkor Pista uh, írt is egy listát arról, hogy ki kaptak ilyen mest. Vagy ez nem az? De, de, de ez egy elég hosszú lista, de még mielőtt ebbe belemennénk, uh -huh. itt azért vannak rajta érdekes nevek, uh, és miért bármilyen nevet is mondanék, nekem amikor megláttam ezt a kampányt, és én talán először a, a DK-s képviselő Grigor Gyurkát. Itt is ne felejtsük el, hogy a Bye uh, Bye a című is neki köszönhetjük. Vagy a, utána, aztán utána én Magsa Zoltánt láttam, Farkas Ázik A <gül> humor <Hú>, nagy ágyúj <gül> Tehát, hogy amikor megláttam ezeket a képeket egyébként valaki át is küldte még mellette a Dák Dánielt is Tehát, hogy amikor megláttam, hogy egy ilyen vertikum küldött a Fradi mezeket akkor, akkor én így pillanatra így le kellett ülnem és el kellett, újra kellett gondolnom egy picit azt, amit én a, a, a magyar futballnak egy megítéléséről úgy gondolok tehát, hogy hogy én arra jutottam, hogy ez a kampány egy elképesztően menő és pozitív dolog, mert szerintem ezzel hogy hogy kimondottan Fradi szurkolóknak, és függetlenül attól, hogy, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük, hogy milyen a megítélése esetleg a szurkolók körében. De tudjuk róla, hogy szurkoló és aktív mecjáró, és aktívan kitart a klub mellett. Hirdeti is magáról azt, hogy Ferencváros szurkoló, hogy ilyen embereknek küldték el ezeket a mezeket, és ők beálltak a mögé a kampány mögé is, és arccal névvel vállalták azt, hogy magukra húzták a fradi mezt és elküldték a Ferencvárosnak. Ezzel kicsit úgy tűnt, mint hogy a Ferencváros elindult van abba az irányba, hogy visszaadja a futballt az embereknek, és visszaadja azt a futballszurkolást az embereknek, hogy ne azt nézzük, hogy a Ferencváros élén a Kubatov Gábor van, hogy a Ferencváros mögötti finanszírozásról milyen képzeteink vannak, hanem van egy Ferencváros, aminek eddig is szurkoltunk, mindig is szurkoltunk, rendszertől függetlenül szurkoltunk, hiszen például egy farkasházi tivadra az 50-es évek végétől Ferencváros szurkoló, tehát ő azért letolt, letolt pár rendszert ebben a a, vagy emögött a csapat mellett állva. Tehát, hogy adjuk vissza az embereknek azt, hogy úgy tekinthessenek a klubokra, hogy nem, ez nem egy állami játék, nem, nem a, a a Gizella utcában ö, sakkozzák ki, vagy a miniszterelnökségen sakkozzák ki a végeredményt, hanem hát itt valóban van egy küzdelem a pályán, itt valóban vannak ezeknek a kluboknak történelme, most nyilván már amelyiknek, mert találnánk olyanokat az emberekben, aminek nincs, de hogy ezzel mindegy visszapróbálják adni az embereknek, és nekem ez egy nagyon-nagyon tetszetős kampány. Enképpen aztán zavarba egy ezek ennek a három embernek a beszélgetései során, amikor perceken keresztül amúgy, hogy perceken keresztül ojnározódik a, a, a, a Fradi. Én ezt haszúrjam, mert az a baj, hogy, hogy, hogy, hogy igen, én vagyok az, akinek az ürülék is büdös, tudom, de hogy, hogy ugyan ez igaz. Aztán majd a, a listán szereplő Deák Dániel nyugodtan eljátsza másfél nappal később, hogy lehazárulózza az egyébként Fladimeszben feszítő farkasházit, mert 9 és fél évvel ezelőtt volt neki egy félre magyarázható Amiről uh, nyilatkozata. Amiről már ugye, konkrétan pert, pert nyert az mert, mert, mert, mert, mert hogy már a, Mert, na, és, mert és, a és nem is, tud meccsre és akkor, és akkor itt, igen, egy kicsit, ugye, hát, talán nem árulok el sokat, hogyha, vagy túl nagy titkot, hogy az ezért szoktunk rádióműsoron kívül is beszélgetni, például Pistával itt velem szembe, és a múlt héten egy sörözés folyamán már egy kicsit össze is vesztünk ezen a témán, hogyha már meg a pályon. Szerintem óriási hülyeség, amit mondta összességében, mert, mert, mert, mert szerintem meg nem hittem. Ez, ez egy tipikusan, tehát, hogy igen, az üzenet az természetesen ez, de ez pont, pont ugyanaz a kategória, mint amikor, mint amikor a magyar kormány környékéről bár kifelelteszi a kezdés, elmondja, hogy nem, hát én izé, mi, mindenki úgy él, ahogy akar, mindenki, mi, én minden magyar miniszterelnöke vagyok, én minden izé, össze, ke, össze kell tartanunk, stb. stb. És euh, miközben egyébként ilyen elképesztően gályokat csinál, mert hogy, azért, mert, hogy, mert hogy azért tegyük hozzá, és itt szerintem ez az igazán fontos, hogy oké, okay, kiköldött egy csomó meszt, nem tudom, hogy a beszerzési költség, mennyi biztos vagyok benne, hogy nem az a 30 40 ezer forint, mint amennyibe kerül a boltba, euh, Tök szép lehet pózolni olyan, mintha egy ilyen európai típusú klubler, tehát megvan így a felszín, hogy ez egy, hogy ez egy ilyen tök faszak is projekt. És aztán, amikor egy icipicit mélyebbre mész ebbe az egészbe, akkor kiderül, hogy a szokás szerint csak a máz olyan, olyan, mint a magyar demokrácia tulajdonképpen, és hogy, hogy így megvannak az intézmények, csak a, csak a tartalom nem pontosan ugyanaz, és akkor, és akkor vissza is vezetnék farkas egyadarra, aki szerintem az életben nem gondolta volna, hogy ennyi fog szerepelni ebben a műsorban, nem is hiszem, hogy valahol hallgatja, hogy, hogy ugyanez az ember, én amikor beszéltem, a, tehát feltettem ezt a kérdést, amikor ugye kifakadt, hogy ő azért ment perre, azért, hogy ő nem szokott a magyar válogatott ellen szurkolni, mert mert, mert, mert így megunta, hogy válogatott meccsen, meg Fradi meccse elmegy, és ott így leköpik, meg hazározzák, meg takarodj innen, meg az utcán oda mennek hozzá, hogy te rohadék, mikor ugye valójában nem azt mondta, hanem teljesen manipulatívan megvágták az egészet, és ez pont ezek a pondrók, akik, <gül> akik, akik, akik, akik, akik szintén kaptak ebből a Fradi mezből, és ez ugye megint az a jaj, hát még igazából a kettő oldalai vagyunk, ennek más gondolunk, de azért, hogy csak a Fradi, hogy ugye, ugye nincsen két igazság, tehát ez nincs az, hogy a kettő között valakinek igaza lesz a világban. És hogy, és hogy feltettem a fradi sajtóosztályának azt a kérdést, és egy kifejezetten lelkes, vagy ilyen csak érdeklődve, hogy összességében terveznek -e valamit valamilyen formába ö, ö, tenni azért, hogy az egyik legrégebbi szurkolójukat, Farkadé Tivadar, aki tényleg még kint volt a szlovák. erőmények csehányban, amikor őt is megverték, úgy igen. tudom 92-ben, tehát hogy, hogy annak ellenére, hogy azért róla igazán nem lett azt mondani, hogy egy ilyen szélségobbos foci húriga lenne, tehát hogy így valamilyen formában akarnak-e neki bármi, bármilyen elégtételt adni, vagy esetleg, vagy esetleg megbeszélni az ő VIP-lelájtójukon álló figurákkal, akik, akik, akik, akik hazugságokat terjesztenek a szurkolótársokról, hogy ezt ugyan hagyják már abba, tehát, hogy tényleg bármi, és, az, és én hagyományosan nem kapok semmilyen választ a fraditól, mert konkrétan ki vagyok tiltva egyébként a grupom a név szerint, hogyha jól tudom, hogy nekem nincs válasz, és kész, tehát én még csak nem is a munkahelyeim vannak, hanem én szemésemére nagyon büszke vagyok, és most egy bármiféle köszönés, kedves Ádám, tisztelt uram, tisztelt szerkesztőség nélkül, egy másik interjúból egy teljesen kontextus nélküli idézetet kaptam vissza, amikor a farkasházi tivadar elmondja, hogy egyébként szoktam kapni tiszteletjegyeket az elnök úrtól, és hogy ennyit, de hogy semmilyen köszönöm, semmi aláírás, semmi ízé, és hogy Na, ez a valódi diffradi egyébként, amikor az van, hogy jól van, izé, küldtünk neked indgyei jegyeket, meg kaptál, mert ezt fog már be a pofájadat. Ez, ez ez, ez, én is a bocsánat, ezt kell mondani abszolút a hogy nem, itt maga a máz az maga a tetté válik, az maga a, a, a tett, az maga a klubá válik, maga az identitásá válik. Tehát az, hogy, hogy az, az az ha, ha azt gondolod, hogy nem őszinte, az onnantól kezdve akkor is a részévé válik. Az az aktus, az akkor is a Fradi részévé válik, hogy ő Gréci Zsoltra ráagatja a, a, a megjelenés előtti e, futballmeszt. Hogyha mást mond e, másnap, ez a tett, ez akkor is már a klub identitásának, a, a klub képének a, a, a része. Tehát ő ezt már ez, ez a befogadás már megtörtént. Azt, hogy hogy a, hogy a ha a megpróbált fölülni, akkor is megtörtént. Jámbor András, országjösség képviselőknek a, a, a, a, a, a, a, őt és a társait pedofilozzák, írek hogy stb. többé baloldal, majd, majd pedig a Gréci Zsoltnak küldjenek egy messz. Én nem hiszem, hogy ez egy identitás erősítő. hozzá hozzátenném, hozzá hogy de. természetesen a Grétizsoltnak van ilyen szempontból igaza, meg a Falkerszegre, meg az összes többi nem kifejezetten fidesz és embernek, hogy az egy nagy szégyen lenne hagyni, hogy a Fidesz ellopja a saját szeretett futballklubjukat, és ezt nem is szabad hagyni, de azért azt nem ne mondjuk már, hogy ezzel a gesztussal, hogy kaptál ajándékmest, ezzel, ezzel valami fajta befogadó identitást építünk egyébként -egy, egy -egy, hagyományosan nem befogadó közegbe. De, de. A, ez, de. Már ez már, már épült. Köszönöm, Klub szinten. Uh, most a most nem szeretnék beszélni. De a az szurkolók képviselik a klubot valójában, lát. hát ne És szóval azt ne felejtsük el, hogy, hogy azzal, hogy küldtél ilyen mezeket, ez, és utána a Ferencváros ezt a közösségi felületein, a hon, honlapján kommunikálta, kirakta fotóval ezeket az embereket, és megköszönte nekik, innentől kezdve nem lehet most már azt mondani rájuk, hogy ők nem Ferencváros szurkolók, nem lehet leköpni őket, mert maga a klub ismerte el a fladizmusukat. De hát hogy ne lehetne azt mondani, itt, itt, itt, itt, itt ugye, ugye, itt, ugye, itt, ugye a, a most kommunikál. T -t -t -t -t -t van szó. Van a, van, a, van a fradi identitásnak a, a klubbáltal néha hangoztatott része, hogy igen, mi mindannyian fradisták vagyunk, aki vállalja a fradizmus értékeit, az tök jó, és van az, amit itt a, a, a irodától nem messze látunk, a fehér várost követelő matricák, amik, mint a Isten, szintén ettől a, ebből a közel-közökből érkeznek. És, és az, hogy teszünk gesztust a, a, a, e felé, az, ugye, az, az ugye megint azt a teljes félreértést adja, mint hogyha ez valami ingának az egyik és a másik oldala lenne. Nem Igen, ez a, ez a, ez a, ebben tévedszemben, hogy ez egy inga lenne. Nem, hanem, ugye inga, hanem, hanem nem, ez egy, ez egy, ez egy mozaik, és a, a mozaikon ez ott marad, ez a, ez a befogadó gesztus, ez, ez ott marad, ez nem felülírja, nem, nem azt mondjuk egyikünk se, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez a valódi, valódi attitűdje, valódi identitása a fradinak, de akkor is, ez a, ez a gesztus akkor is visszaáll. Figyelj, figyel, gondolj bele abba, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi, milyen kommentek születtek a, a, annak kapcsán, hogy Mészőgéza mit mondott ugye a, a tavasszal az egyik sajtótájékoztatón az egyik színesbőrű játékosról, hogy nem idézném, mert nem akarom, hogy, hogy minket útszalásszon valaki bárhol. És hogy arra milyen fradista uh, kommentek születek, és ők kezdték el rasszistázni a, a, a mészőt, de hogy, a, hogy, hogy mondjam, nem a talpas hanem a táborhoz köthető uh, hangok. De, tehát mondom, nem. De ez halt a közegre. Hát erre a, a, a, a, a tehát, hogy nyilvánvalóan lehet hatni, csak igazából a közegre nem akarnak hatni. Pont ez a lényeg, tehát hogy a. Hogy a, a, miközben, a akarnam, hogy miközben a klubelnöknek konkrétan semmilyen szava nem volt arról az egyébként, egyébként teljesen megdöbbentő barhéról, ugye, amikor egy Ferencvárosi középiskolában kifejezetten nyílt a neonáci matricákkal díszítették ki, neonáci Perfradicímeres matricákkal díszítették ki azt a falat, amire az osztályfőnökük megbízta őket, hogy egy FTC-vel kapcsolatos tablót készítsenek. És igen, ez valóban nem a klub emberi által intézett dolog volt, de az, hogy egy, egyébként egy elég nagyot szóló hír volt, a a Balanyi Krisztina polgármesternek kellett intézkednie ebben az ügyben, ez egy, ez egy elég nagyot szóló dolog volt, és a a Ferencváros vezetősége, a befogadó Ferencváros vezetősége, az égvilágon semmilyen ö, ö, kommentárt nem fűzött ehhez az egészhez. Nem, nem mondták azt, hogy elnézést, ez nem megy, ez nem fog működni, ne csináljanak ilyet, nem mossák össze a Ferencváros vezetősége. Semmi konkrét, amit ha meg se történt volna, ugye nyilvánvalóan van a Kubatov és, és a visszatérő tábor között egy hallgatólagos megegyezés, hogy nem zavarnak bele egymás köreibe, ö, de, de, de ettől függetlenül ez egy, ez egy jól látható ö, probléma, amivel a klub nem hajlandó mit kezdeni, és ezt nem próbáljuk már úgy csinálni, mint hogyha, mint hogyha, mint hogyha működne az, hogy akkor szélküldünk egy pár Mester Gréci Zsoltnak, akik mellesleg ö, hirtelen a ö, ner legnagyobb kritikusaiként olyan boldogan pózolnak ezzel az egésszel, mit hogyha, hogyha nem arról lenne szó, hogy velük, velük legitimálják egyébként azt, hogy ez most jelenleg egy, ebben a formában egy pár csapat lett pont, és ezzel nem fog egy pár ajándék. Többször folytattunk be, azt mondta a Bistába, úgyhogy De, nem, még nem, egy kis karánjegyek ki a... Tán... Tán... Hozzá. Én szerintem a Fradi most egy értéket próbál közvetíteni, és uh, hát, nagyon távol álljon tőlem, hogy én ezt a, a kuvatóféle Ferencvárost bármilyen szinten is uh, uh, ilyen példeztárra emeljem, de el kell ismerni, hogy az elmúlt években a, a, a klubvezetés, igenis, uh, ahogy kiállt a színes játékosai mellett, ahogy kiáll a, a, a Ferencváros által hagyományosan képviselt értékek mellett, lehet, hogy csak szavak szintjén, hogyha ha úgy gondoljátok, ahogy most beleállt ebbe a kampányba, ahogy demokratizálja egy picit a, a, a szurkolóságot, ezek szerintem ezek nagyon-nagyon pozitív dolgok. Tehát a, a Kubatokról sok mindent el lehet mondani, azt azért nem, hogy ne lenne fradista. Ja, hogy, hogy Egyébként egy nagy úgy, bajom is. Hogy egy olyan, és ő még az a fajta korból származik, ami még bizonyos régi értékeket is magáénak van. mindamellett, hogy tudjuk, hogy melyik szektorból érkezett ő a hosszú áttétellel a akruvezetékről mondjuk hallottam én már, Azok na, is régi értékek. Igen, azok az régi fradi de fradi van benne egy, egy, egy egy olyan fajta hagyományos fradizmus, ami, ami abban az időszakban egyáltalán nem látszódott, amikor nem tudnak amikor a tábor évekig nem járt mérkőzésre, ugye a, a, a szkenneres időszakban a tábor sokáig nem járt mérkőzésre, és akkor akkor nagy viccesen sokáig sokan beszéltünk arról a fradiról, hogy van egy kubató fradizmus is, egy új keletű fradizmus, le akarják cserélni a tábort egy ilyen egy ilyen újfajta fradit akarnak építeni. De közben az a valóság, hogy, sőt, még akkor én is írtam egy cikket arról, hogy kérem vissza a gyűlölhető Ferencvárost. Mert nekem az a Ferencváros nem jelentett semmit, amit akkor képviseltek igazából. Egy kihígított, kilúgazott dolog volt, amik, a, a, anélkül az erő nélkül, amit a szurkolói adtak mindig is ennek a klubnak. És, mm -hmm. és az a, a értes, így visszagondolva, így az az idők során, hogy a Kubatok nagyjából végig majdnem ugyanazt képviselte. Nagyon-nagyon picit változott. És nekem ez a kampány, amit most elindítottak, ez ez, egy, ez beleillik abba a trendbe, amit csinált az elmúlt években, vagy ahogy csinált az elmúlt években. És, és annyi az egyetlen különbség, hogy ez egy nagyon-nagyon látványos jelenség. És igen, a farkasházi, a, a gréci, és még itt biztos találnánk neveket a listában, akik a kilónak ebből akik a fradi hangulatban. De hogy, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon ez szép és jó dolog, ami most történik, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy például hasonlót meg lehetne csinálni mondjuk felcsúton, tehát, hogy felcsóta, hova lehetne küldeni ezeket, hogy, hogy visszaadjuk a lakosságnak azt a labdarúget. De várkonyi Andrának de Igen. Én majd tényleg biztos nagyon boldogan felvenné, vagy hát, <gül> hogy maga Mészáros lőrinc, igen. De azt az mondom, ez a, a fradi szerintem egy olyan útra lépett, ami, ami ami, most nekem egy picit azt jelenti, hogy minthogyha házon belül szeretné megoldani azt a, a klubvezetés, hogy Megtartsa egyszerre a tábort is, együtt maradjon a nagy közösség, ugyanúgy legyen egy óriási vonzó ereje, de lenyesegetni belőle olyan dolgokat, amik már nem férnek bele. Így világon de ez a lenyesegetés, ez az ilyen hallgatólagos megegyezés, hogy nincsen ez, ez, ez hogy, hogy tehát tulajdonképpen azt, azt történik, hogy nyilván most már e, nem emlékeznek e, háborús bűnösökre a lelátón, ugye volt ilyen a Kubatov illat, ugye ugye, ugye, ugye akkor volt a nagy baj. most bármilyen. már csak minden egyes meccsen minimum, minimum pár cigányozás megtörténik, és ez neket már igazából nem is gondoljuk egyébként problémának. Tehát, hogy ez, ez már így, így el van felejtve, és szerintem... E Nyilván problémák ezek áldi, de, de e, tehát egy klubvezetés olyat nem tud csinálni, hogy egy ormótlanul neki megy a rendszernek. A klubvezetés azt tudja csinálni, hogy ilyen finom utalásokkal folyamatosan próbálhatni a közegre. Egy kis példát tudok mondani, mert közben kifutunk az időből, amikor Hemingway Kispesten kitalálta, hogy, hogy akkor véget vett a lelátói Hát rasszizmusnak először, mondjuk Nem, nem mondanám rasszizmusnak, de ugye a, a, a xenofóbiának, meg az egyéb, egyéb általa elítélt dolgoknak, meg ugye általában a közönny által dolgoknak, akkor annak azért a következő nem járt miért a kispesti szúrkoló. És évekig tartott, amíg sikerült egy, egy státuszkód kialakítani a hemingway hogy, hogy mi is tudtuk, hogy mi a határ, és ő, ő is egy picit többet elnézett. Szerintem erre a telefonra még talán legyen idő, hmm. hogyha a boton meg tudja oldani. Hát figyelj, meg Itt vagy Hello. Halló, sziasztok, Csaba vagyok. Sziasztok, sziasztok. a 7 kötekedő. Na, én csak egy köszé, hogy be lehetett telefonálni. Nem vagyok akkor nagy futball szakértő, én inkább a kommunikációs, meg a társadalmi kommunikációs kérdések oldaláról Welcome. jövök erre a területre. És hát, nyilván most kötekedem, de nem akarok nagyon kötekedni, de ugye az a állítás, hogy hát, nem is tudom, a Fradi Cook vezetése... De mit, mit, tehát egyedül mit, mit tud csinálni? Hát szerintem ez egy olyan kérdés, amikor szor ismerheti azt, mint az egyik legnagyobb és legnépszerűbb magyar klub, hogy neki milyen felelőssége van abban, hogy a teljes foci életre hasson, és szerencsés esetben észreveszi azt, hogy ha bár a klubok között zajlik egy aktív verseny, ugye a bajnokságban, meg mindenért, pénzért és a játéknak a megnyerésért, de mellette ugye van egy együttműködési szektor is, amiben gyakorlatilag szerintem, ha egyetlen egy olyan klub, mint a FRADI elkezd, vagy kezdeményez egy olyan kampányt, ami arról szólna, hogy menjen, menjen oda, odahova való, tehát amíg a, a, a teremtettség elé az a cigányozás, a eredés, a lelátókról, akkor gyakorlatilag olyan, mintha a fotis társadalomnak a 90%-a mellett, vagy 95%-a mellett kiállna. Igen. Tehát ez, ehhez nem kell a tudomány azt meglátni, hogy, hogy az együttműködés, a versengés nyilván ezen a trekken van minden egyes foci csapat, mert versengenek és miért látnák egyből azt, hogy de hát itt csak együtt kéne működni, és ez, és ez mindenkinek ez az érdeke, ez egy nagyobb, egy nagyobb játékban nagyobb érdek. Szerintem én ezt a gondolatot küldöm Kuvatop Gábornak, vagy bármilyen más nagyon jó foci Én csapat. remélem meghallja, mert nagyjából egyet is értek. Jaj, de hogy ezt mondod, de úgy egyáltalán bárki elkezdheti ezt. Tehát itt most. Igen, igen. segítséget akarok, akkor meg keresem meg. Hát reméljük, hallgatja ezt valamelyik klubvezető. Köszönjük szépen, ő hogy betelefonált lehet. az üléri utolalanáról. Igen, Köszi igen. nagyon. Rendben, köszönjük. És mit gondoltak erről? Tehát, hogy tényleg az érdekel, hogy sokkal bejebb vagytok, hogy ti, ti is látjátok-e azt, hogy itt azért nem kell a nagyon nagy különleges dolgot egy valakinek tenni, mint uh -huh. inkább egy kicsit Sajnos elképesztően túlfotottak a műszeridóról, úgyhogy mindenki nagyon röviden mondja-e, köszönjük szépen. Jó, én megítálasztok. Szia, szia. Ő ugye egy új, sikélt lekapcsolat a telefon, de jó, hogy... Úgy, úgy szempontot hozott be, mert mi ugye csak a Fradi identitásán belül gondolkodtunk, a Csaba, ha jól emlékszem, be bemutatkozott, csak ugye rövid az agyam, ő pedig azt hozza be, hogy ez az egész közegre hat ki. Szerintem ez ugyanúgy, ebben ugyanúgy igaz a Csabának, a betelefonának, mint ahogy a Pista mondta, hogy ez így, hogy ez így egy, egy befogató gesztus a Fraditól, és hogy ez hatal. És, ez a é, akkor úgy fogalmazni, hogy én nyilván nem tartom kizártnak, hogy ez például egy befogadó gesztus, attól függ, hogy ez a szezon tovább részében hogy fog történni, hogyha Hogyha, hogyha ennél így meg is állunk, és aztán a, és, és aztán a szokásos ilyen szellemi futball folytatják egyébként a hát fröldi a, részéről, a akkor azt jelenti, hogy, igen, igen, hogy ez egy, akkor ez, akkor ez egy szokásos össze-vissza hazudozás volt, ami igazából egy kampány. Én nagyon remélem, hogy egy... egy tehát nekem, nekem ugye az a baj, hogy én sajnos nem nézem ki a... a magyar kormánypárt embereinek a részéből a konszolidációra való képességet, 14-ő várja mindenki, nem, nem történt meg nem hiszem, hogy pont itt fog megtörténni, de ne legyen igazam. Itt továbbra is hiszek abba, hogy a, a fradi az, hogy egy európai e, középcsapat lett, hogy folyamatosan szerepel az európai kupákban, itt e, it, e, másról kell helyezni. Másról helyezik a hangsúlyokat, igen, tehát itt az érték közvetítés az már egy teljesen más más szintet kell, hogy elérjen. Én nagyon remélem, hogy lesznek követői ennek Magyarországon, hogy ezt a fradi is tovább fogja csinálni, és hogy végre visszaadják a lakosságnak a futballt, ami mindig is a volt. Én ennyit szerettem volna. Azt köszönjünk el, mert meg teljesen túlfutottunk. elkezdünk játszani egy zelét, ami egy ilyen kis dal, most ingli, angol, britpop, pop. Én a botonok kívül senki nem ismeri. Senki nem ismeri, nem véletlen. Köszönöm, megtekintés van az This, and, uh, there is a The Reason Matter-től a England, uh, remélem Remél, mindjárt szól is. Sziasztok, Sziasztok! Sziasztok! Southgate owes us for the penny, went and missed There's drama in the kitchen sink Celebrations from next door Did Frankie Lampard cross the line? The television's on the blink Mexican wave goodbye To those bitter memories Wash your mouth out Break Harry Kane is fit River plates and twisted fates. We played the lottery Remember those still left at home Scotland, Wales and me It could be so wonderful. Close your eyes and count to ten, We could fall in love again. Chin up England, that might not happen. There's still all to play Chin up England, that might just happen. Like a plastic chair Thrown across a European market square Jamie Vardy's having a party Bring your vodka Barmy arms used up all our substitutes And so never mind, we've got Ponzani's I've been hanging around No, there ain't no doubt Got a feeling England's got this Every city and town Gotta to make a sound Fall in love again Chin up